ا بسم الله الرحمن الرحیم والسنه <صدق> والطریقۃ المسلوکۃ فی الدین وحکمها یطالب المرء بإکامتھاب من غیر اعتراض ولا وجوب بل ده عظمت اقسام بیندل نو سرورم قسم دریم قسم اغا سنت نیاخد سنت دا طریقۃ المسلوکۃ فی الدین اغا طریقہ خطر بہترین کی بہترین طریقہ چکم الدین کی چلولشی خلق پیروی نایته سنت وی لکھی داګه حدیث ک راضي نوویل اسلام فرمای من سننه سنته حسنه چا چ بهترین لار جاري کړنه فلهو اجرها وا اجر من عمل بها درې لپارهم ثواب دی چې څوک په دې باندزين ناغي تخپل ثواب ملاويږي او د تمداغي سه ثواب ملاويږي لایو مل قیامت تر ستر قیامت پورې دا کرنګ سیيب راک امرازي چې ناکاره طریقه چا جاري کړ نو هغه تم ګنامل شو چې دا نا ب نو هغه ته په خپلې سره ملاويږي زادج کم تعریف کړې دې نو دغه عام سنت بهترینه طریقہ هغه په دین کې هغه تویلکی کې سنت ایو سنت اصطلاحی د نبی صلی الله سنت نو او کول او تقریر پهل پهل کول تقریر د نبی صلی الله علیه و سنت ویسو کې عام کینو صحابي په کوم وسه کوي ور داخله ویسو کې نور عام کوي تبي په کې دا کړی او صحیح خبره ده دا کول پهل تقریر او ان او پهل او تقریر د نبی صلی الله علیه ته کې سنت ویلې کې نو چې کمه نه هغه د نبی صلی الله علیه و سلم تقریر په ثابتي پیو طریقه باندې یا هغه طریقه چې د نبی صلی الله علیه و سلم کړی د نبی صلی الله علیه و سلم فریل وی یعنی نبی صلی الله علیه حکم کړی نه گیتا سنت ویږي نو هغه ته حدیث وی خبر ورته وی خو چې هغه نه کمه خبره طریقه نو هغه طریقې مسلوکی په دین د سنت النبی خبرم زين درته دا کما چې کوم تاريخ په کې نه دي ته حديث او خبر ولیکي کول فعل تقريب نبيله صل الله عليه وسلم په دک سره چې کومه طریقه ثابتين او هغه طریقې ته د سنت النبي ولیکي یو عامه طریقه ده الطريقه المسلوكه في الدين نو دا کا عامه خسته طریقه البته ک الف لام دې کې عهدی کې ته طریق نه مراد طریق النبي عليه ده النبي وسلم هغه چې په دين چلو له نبی تعالی پیام حدیث چې نبی امام کوم سنت دي سنت د نبی صلی الله علیه و سنت و سنت د طریقه المسلوکه دا غلا دا چې چنلشي په دینی په دین کې او حکم او حکم د دې دا داري د دا سنت او ای طالب المرء به قامت ها دا چې مطالبه وکول شي د سړینه به ها د دې د قائمولو انسان بدا چی کم دا چې کوم د نبی صلی الله علیه و سلم سنت دي أغب دنیا کې کوي دې مطالبه با قول شي زکر نبی ده صلتو سلام ويل ديگن عليكم بسنتي لازم ني پتا سبحانه زما سنت و, سنت و سنتو خلفاء الراشدين او زما د خلفاو راشدينو سنتو ني دديو جن حديث کې بازه هغه د نبی صحابه افعال مردخلي او دغه هم تمسووي صحابه تریکی باندې سنت تا کوله کامل سنت هغه اولين سنت به دين کې د نبی اسلام دي حمه او حکم د دی داې ا مطاللبمرار او دا چې مطالبه کولی شرینه به ب کامت ها په قمولو ددي باندې نو په نپلو کې مطالبه شته د هغین احترا را او حکم ک احترا کوي د پرز او دوااج به نه نو کې دو س مطالبه خو په پرز وکم د نه او بکم ده خو هغ کېغس من غیر احتراین تا مطالبه ته خو پتابانې پرز نه دی چې د غروتو مطالبه ولا جبوبین نه نه واجب دي چې پکانه مطالبه ده نو په طریقې د وجو پتابه نه نشتا تا نه او په طریقې د اعتراض ول دهین پېشکې مطالبه شته خبرم زه هم ترلاسه کړه پښند نهپلو نبي سنت مطالبه پکشته اگر چې د فرض د وجو پښند نشته خو مطالبه پکشته نه د دلیل له لام نه حاذا کله سنت چي طریقته دا یو لار ده عمرنا چې موږ ته حکم کړی شوی دی به احیاها پجوند د دې کې په پر ژوند کې به د نبی صلی الله علیه وسلم سنت راولې نږدې مونته حکم شولې امرنا باحیايها چې حکم بل شوی په ژوند کې له دې باندې فنستحق الملائقه فنستحق الملائقه لايمه به ترکه نو نستحق مونږ مستحق غذو د ملامتیا په پری حدود دي تر کې باندې یو دک حدیث شو صحی شګنا عمرنا پر دک حدیث علیکم بسنته وسنته خلفای راشدین اذو قرآن کې دلیل <سؤال> د پیغمبر اسلام برکه الله تعالی پرمای و ما اتاکم الرسول فخذوه کمچه پیغمبر اسلام تاسو حکم کوي هغه واخلئ اچه کم نه من کوي داغه نه من نه سنت دواړه قسم د نبی اسلام دی خبرونه دراړه کده کې ویری د فیل او کبید ترق نه که اوشن نبی علیہ السلام منه کړی دنه هغه د نبی علیہ السلام سنت د کری چې هغه او کوم حکم یې دی نه د نبی علیہ السلام سنت چې د ککارو کا نو د دلیل لشو عبد الحارث کی راضی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من ترک سن غیر اعتراض راضی پدې باندې اعتراض راضی دک د دلیل لډی ترس په دا راضی بدی چتهاو اے چې دلیل ددا وې چې مطالبه به کول شی او ما اتاکوم الرسول فخذوه نو خذوه څه نه امر سره ها امر سره سترازی وجوب نه پرته لګی چې سنت منل واجب دي او حدیث کې مراد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې من ترک سنت لم ين الشفاعه چې زمما سنت پرې خدل نو دی انسان تبا زم شفاعت نه حاصله نه دعا لري نه خدا په تلګی سنت اتبع واجب ده او تر کې دا حرام نه نه دلیل دا دی چې سنت په نورو کوي او د الله سره معلوم شوي دا خبره ده چې سنت د نبی رسولم واجب او فرض نه دی لہذا په خزو د عجوب د پردې خو چې کم کارونه د عجوب دین پاري کېد عجوب د پردې او چکم کم کارونه د عجوب نه دی نه کې الله تعالی مون ته دا اخذ او دا اغسطو حکم کړی خو په تر کې د عجوب نه دی نه دی خزو کې تفصیل دی و واجبو کې نبی اسلامونه حکم کوي داږي غسل واجب دی فرض کې حکم کوي داږي غسل فرض دي او چې د نقل حکم کوي داږي غسل په طریقې ده نفل دی او چې د سنتو حکم کوي په طریقې سنت دي یا مطلب دا دی د مطلق د وجوب لپاره تفصیل موایزه نبيه سنت د دینه مخصوص دي ځکه په نورو دلیلونو سره دا خبره معلوم ده چې د سنتو اتبع واجب نه ده دا سنت په طریقې ده سنت دا پتري کې د وجوب نه ده نو د خذو هنا د دې چکم ده څه شول تخصيص شول سنت نه خاص دي آیا مطلب دا دی د امر د پرد صرف د سخت دو دے دا مطلب نه چې سنت واجب دي خذو هنا مراد پیغمبر سنت واخلې چکم حکم کوي چې کوم نم کوي دا هغه نه منشه خودلته مراد دا حکم د پرد تشدید ده او د سختانه یعنی د دې منل پکار دي انو پر از ده پر نه ده د ایجاب نه ده دا کوم مطلب شو اڤد حدیث ته من ترک سنت لم ينل <سؤال> شفاعه ان سنت مراد نبی صلی الله علیه و سلم پر زبان نبی صلی الله علیه و سلم عمل کرن نبی صلی الله علیه و سلم یو طریقہ راکن راکه مطلق طریقہ کار او دین والا خبر هم زنتو لگانه چې څوک پدی چلی دل چلیدل رات زما شفاعت نشي حاصل حالانکه تاسو ته پدرا چې ګناګار مسلمان د پر نبی صلی الله علیه و سلم شفاعت سنت خپل خودن کواله د پر وسنګ کوي نو مکمل مکملت نبی اسلام طریقہ او دین پر غوږل هغه انسان ته د نبی اسلام شفاعه نشي حاصل دي خبره راځي تر هغه کې حدیث کی راځي د ګننګار د پره زم شفاعت بز اهل کبایر د پره نبی اسلام وایي نو دا, دا حدیث په نور مانو باندې محمول دي دلته په سنت اصطلاحي باندې محمول نه دي که په سنت اصطلاحي باندې محمول شي نو سنت د بیا پر واجب وګرځي نو حدیث په نور مانو محمول هي فناسته کلائمه تبه ترکه او سنت نوعان او سنت شدید نووي رسول الله د پدوه قسم دي د اعتبار سره هم پدوه قسم شو او سنت الهدى نوعان او سنت نوعان سنت شدید د پدوه قسم دي سنت الهدى يو ته سنت الهدى ولې کیږي دي ته سنت موکدم ولې کیږي او سنت الهدى مت ولې کیږي دواړه یو کسمه دي دواړو کې څه فرق نشته و ها تارق هاي استاجب استعاتن د پر خدن کې چې کوم دي تارق چې دې استاجيبو دې لازمي استعاتن جزاء استاتن جزاء د ګنا خبرم زه پره لګنه سن سګنا پر انسان باندې راضي او د استعاتن ګنا د استعاتن مراد عتاب او ملامت یاده جزاء د استعاتن مراد څه شي او د جزاء مراد څه ملامتیا او عتاب دې وکراهت او د کرنګ جزاء کراهتن جزاء د کراهت والزوائد دو او دوین چکم ده زوائد دي وتارکو ها او تارق دزوائد چکم ده چې زوائد سنت پې دي نو دا واجبہ سنت مو سنت الهدى سنت موکدده کړې دي مونږ نو سر سره لو محقیکو درست کوو سر سره د وکو صحیح شو ادا کړنګ ما هم سر د وکو ما سلطان سره د دي نه دې ته ویل کیږي سنت موکدا او د دې نه علاوه تاسو وګورئ اوابين نو ته ویل کیږي ما هم مسپسين دره اشراق شو نو دیته ولیکي ګي سننته زوائد شاسته وګاره فوز زوال ولا مصيو واز دوائد او ذکرنګ زوائد چدي وته او د یو مسد فوز زوال د اکثر خلکو ته معلوم او اغه دک موځدي جانور چې سټم کې واړې نو دغه ټایم کې د اسمان دروازه کولاوي خبرم ځم درته لګم ان شاء الله مشکات کې به تریات راشي دغه ټایم کې د انسان دعاګانې په کلی کې سټم چې زوال وشي خبرم ځم درته په چې زوال او شی د اغه نورست او صلو رکا تموز اغه ته صلات او زوال ویل کیږي د هټن کې دعا د انسان قبلي او زواید او دو دین قسم زواید دي و تارقه او تارق د زواید لاستوجب ایصاتن اغه نه لازمای زیاد ایصاته د ایتاب او دغه لماتیا و جزاء کرحدن او جزاء د کراحت کراحت او ایصات کې پرته آینده کې د تکي کثیر النبی علیه السلام لکثیرت د نبی علیه شو د نبی علیه السلام شو و خوراک کیس کاک کے لباس کے پختہ سدوں پا کی کنستو کی کسر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکیا می هی پولا لکی و قعودی او پناس د نبی علیہ السلام پی کی و ہی او پ کپڑو د نبی علیہ السلام کی لکه نبی علیہ السلام بچی کنستو نه احتباب یادی احتبابا کله پلا سنوبان یا ہے اتے تشہود باندې و با کینستو ادا کرنګ نبی علیہ السلام بارک رضی چې نبی علیہ السلام حکم چې کپڑے تاسو سپین اچو راستو د پارا پاک دامن انو وی درسان برک الله جي چوبه به چوله پاري کي بس سرخ خطوتو هي شي چوران پاري کي بس سرخ خطوتو سره تارونه وبږي دا كرانگي تورا دغه ما چوله جوبم اچوله دا كرانگي ا ما ماي ا ما ماي تورا ما مام نو وی درسان اچوله علامت چې دایم اچوله خبر هم زين تا ولا علامت ګرځي دل داغه بیا ځان بچ کول جدا خبره را دا تون نبیل <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم پا کې کی پلیباس کی پڑکی کپڑو ناس تا پاس تاکی دا تولو تولکی کی سنت زواید دا دی اتبام پکار دا د کامل محبت علامت دا رچی انسان د نبیل صلی علیہ وسلم سر محبتی نو پڑی بانے معمل کی وعلی حاضر بنا پڑی الفاظو باندے والا حاضر او بنا پرې الفاظو باندے تخرج الالفاظ و روزی حکم دا الفاظ و حکمت تخرج الالفاظ و مذکورتو روزی حکم دا الفاظ چې چه مذکور دی په باب دو آزان کې لکه امام محمد سے پخپلو کتابونو کې بعض زیونو کی ویلی دی یک رحو الازانو کا ایدن آزان کا ایدنو دی و یک رحو تکرار الازانی په مسجد محلتن پا تکرار سرقی وجماعت کې دا مکروح دی سوی شکنن او دکرنگی ویلی د نور الطازی ویلی دی نو دې ټول تبکوره او بازځه کې لا با س ویلی دا لا باس بایو زنا رجلن ویکیم اخرس بس نشته کې یو سړی اذان او کې وکامت کې نو پتاو لګی دا چې دا مکروه دی او مکروه تنذیه دی خبر حمزه تعالی سنت الزوائد دا چې وینسان اذان او کې ورپسې اغا اقامت کوي خبر حمزه تعالی دیبل کې اکره دی دی چې سړی پنس ته نو پتاولګیږي دا کم کراحت دی <تصفح> دا سنت موعکدہ دی زکه دې باندې کراحت راضی خبره نه یا کروله لپس تشدید کې سیوا د دلا با سنه نو پتاولګیږي دا سنت څه شی دی سنت موعکدہ دی د دې وجې لپس دې کروه ویل دي یا پتا یو زل اذان کوله سنت موعکدہ دی نو پتا کرره سره کې ترک راګه کر نو زکه لپس د څه ویل دي کروه ویل دي نو چې کم ځکه سنت سنت موعکدہ دی کې کلقوالی نو هغه ځکه امام محمد سب صدداغه په ترک باندې یکرهو لفظ استعمالي او چې کوم زوائدي نو ال تکي بيلا باس لفظ استعمالي چې کوم ز اسعد او یکرهو استعمال کی نو هغه د پار راضي د موكد راضي او چې کوم ز كلا باسا استعمال کی زوائد زوائد د پار راضي دیم تدبیق په باب الاذان من قولي یکرهو او قد اسا كننا كلا کل او قد اسا الباشو يا لا باس بهيشو و هيسو قيلا او په هغه ځکه کیله چې ویلې دی یعید اعاده بک انه په من حکم الاجوب چې کومه د عادی حکم دی نو د علامت علامت د دی چې دک او دک حکم څه شی دی واجب دی خو بل نن لگا نو چې کومه عادی ویل را نو الته کې پته لګیږي چې حکم واجب او واجب په ره لپاره واجبو کې اعاده پنپلو کې سنتو کې پای کې اعاده نشته نو دیتو کته شي والنفل او نفل چې دې دی لزیادت د پر د زیادت نو نفل په لغت کې لوند سبق نفل چې کوم دې په لغت کې ویل کیږي زیادت کا خبرونه تعالی او نو وافل او تم زوائد زکوي نو وافل او تزوائد زکوي زک دام په فرض منځرو باندې شوی ګټه هماره غنیمت تم ویل کیږي نفل په ویل کیږي او نفل په معنا ده زائد انفاق لاغله او انفاق په معنا ده زائدا نو دام په اصلی مکسود په لاره کلمۃ الله باندې ځاپی شي مجاهد ته ملوشه اصطلاح کې نفل څه ویل کیږي نو اصطلاح کې نفل دکه تویل کې چې په بنده بنده بنده آ آ عبادت چې په طریقې ده فرض د وجوب او د سنت نه نه دکه عبادت شې نفل عبادت شې دموستکل تاریخ هغه نفل دلته کې نه ده که وسوندک تاریخ شې آ, آ, ا عبادت چې په طریقې ده فرض د وجوب یا د سنت باندې نه ونفل او نفل جنې اسم له زیادته د انوم دغه زیادته لہا د کې زیادت تویل کې فنواتل عبادت زوائدن نوافل ده عبادت و نوازل ده زواید دی په پا په فرایز باندې پا زیاتی شری مشروعات لنا ادا مشروع شری د زمونږ د پایدې لپاره نو په دې کې ثواب حکم بیانې صحیح لا علينا وکړه کې نشته نو ده مشروع د زمونږ د پایدې لپاره نه زمونږ د زره لپاره لو په باندې کې نشته وحکم وحکم بیانې وحکم د نبل دار انه یصاب المرء چې ثواب ورکول شي المرء سړی تعالی فقولې دې باندې چې نفل سره یې څومره کوي نو په دې باندې ثواب ملوي او نفل په 50 ټم کول شي خبره زما اندره نو نفل کې کوتاہی دا اسانواله دې په دې کې سهولت زمګ د پېدی لپاره دې نو 50 هم کول شي دې کې گنجائش ته په گاڑی کې هم کول شي که هر طرف تسته مخې دې کول شي په سید ناشته خبره زما اندره لگا نو البته بهتر د دې ابتدا کې قبله تمخ راوږړځه او کې ابتدا کې من شراګرځل نو هر طرف شي کول شي نو ده زواید دی ادیکه تم را سخت نيستا وحكمه ان يحساب المرء الحكم د دې داري چې ثواب بر کولې شي سړي ته علي فعلې په کولې دې باندې ولا يعاقب سزان شي ور کولې الله تر کې په ترک دې باندې وي او او زمن گرځي ب ترکې په پرې خودو باندې بشروعه په شروع سره عندنا زمون په نسبت باندې زمون په نسبت باندې مشهور مسله د بار بارن پیټي کړي چې کله انسان شروع کی نپل او بې مات کی نبی انا بیرے صلی سلام ویلی ولا تبطل الله تعالی قران کہ فرمائی لا تبطلوا اعمالكم فلا يعملون باطلا واما نبی بعد بطلن د بچکول حکم او امر راغله نو دلته امر د و دینمو ول لازم نپل بشورو په شروع سره نپلسی کی لازمي ایمه چې شروعی کوته د احمد تاین امام شفیع رحمتہ اللہ علیہ تک مسلک نه زمونږ مسلک هغه داد کرے هغه چې په ابتدا کې د کی اختیار دی نو په انتها دی که څه اختیار دی دا د دلیل لک منو او د ظمن رضزيترخ په ترک سرهبي شروع چېه شروع کی پ زمونږ په خلاب د مامشا را دلیل دلیلز کقيي زمونږ لأن المؤدا دا معدا چې دا دا نپل چې نقل تمردي چې کله شروع وکه سوار للله اوجرزي دا الله تعلا دپاره مسللمما إلي پسهح ک چې دا اوله کول شي الله تعالته وهو كان النظر ر ساار للله تسماً الله فعلاً او دا پشان د نظر د جو ګرز الله دپاره تصاً او نه فعلاً لیکن مسئلہ دارا دا چکل یو نظر کئی حبران ذہن درالا او نظر صحیح شی تسمیتاً صحیح شی پہلاً صحیح نہیں شی مثلاً داختر دا دروجی نظر تاسو ہوئے یو نظر کولی شی او فیل کی شروع کینو فیل خونش شیح شی کی گنا چی ابتداءاً تسمیتاً نظر صحیح شی لہذا انتہاءاً ان پدبان فیل ہم لازم شی اگر ہم ذہن اگر چہ نظر د قابلیت د کول نه دی او نه قابلیت د فیل نه دی خسرت مناسبت یو بل <سؤال> سرک چه ابتدا ان پس می صحیح شو اگر چہ پیل نس کی لہذا امتحان د بکزو کیو پیل د نظر د باندې لازم دی لکا داکٹر درزل ہوجه مدکرانگې دلته کې ابتدا ان چې د دوه شروع صحیح شو لہذا ابتدا ان به د باطلینا ابتدا په د باندې قضا لازم شو د بینی سره د اختر د روز د روجا چې داغي ذکر صحیح شو نورسته فعل صحیح دی دلته فعل ابتدا ان صحیح شو نو لہذا انتهان کې په د بیا د فعل برابرول سری لازم دی نه د قضا د دک کې نبل کوي وهو تنظر او دا پشان نظر د نظر د په شروع کې چې نظر صحیح شنو بیا به سره <سارا> لله تسمیتا چې نظر ګرځېدلی الله د لپاره تسمیتان به د ذکر نظر صحیح شي لا فعلن اگر چې فعلن نه صحیح نو دلته شروع صحیح شو اگر چې خیر کې شو باطل شو نو ثم واجباب یا واجب دي چې لسیانته د پرد سیانت د نظر ابتدا الفله ابتدا ده فعل نو دته کمج شروع صحیح شو د نفلو پهلن ابتدان نو د ابتدا د پر لازم دي چې انتها هم صحیح شي نفلا ان یجب فلا ان يجب لسيانه ابتداء نو بیا دا چې واجب کړی شي د سیانت د ابتداء الفیل لپاره چې ابتدا د فیل محفوظ شي او صحیح شي نو واجب کړی شي بقاء او بقاء د دکاء فعل او لنداء اولادې خبرومره دره له الکه چې کله ابتداء د صحیح شو نو چې د ابتدا سیانت کې او حفاظت کې خپل باطل را ما نو د دې چې اوس باطل شو نو د د دې حفاظت په الکیږي چې د دې بقا ته محفوظ او ساتي او بقا خصوص دلته د بعدل کړه دا نو بقا په دې طریقې سره محفوظ ساتل شي چې په انسان باندې کزارولې لکه څنګه چې ډاکټر د دا نظر کې نظر صحیح شو نو کوفیل دې شروع کړه فعلی باطل کو نو زب از نظر ال پورا کیږي چې د بل رجوځه ونې شي دلته نه پر شروع شو نو چې کله شروع شو او صحیح شو باطل شو نو اوس بعد دې د ابتدا ال اثر ابتدا به ال صحیح کیږي چې په دغه باندې کزارولې نو راخد دلیل عقلیش او په بل مسلې باندې کیاس شو. او دلیل نقلی زمون د طرمزی روایت ته د عاشه رضی الله تعالی عنها چې هغه فرمای چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم زو او حبسر رضی الله تعالی عنهم هغه روزه وا خوراک راغی نبی اسلام دوی خوراک زمون بس فخ شو نو موږ راغی نخورا کو خبرم زه او به نبی رسول الله تج خوراک موږ کو هم موږ روزه دارو اګه زه یو من اخره مکانه وو تاسو د دکره زيبو زيبانه دواله یو رز رز بل کزارو جا اونې سه خبرم زين تاجی د دلیل بدلیله او پاتې شو د امام شفي رحمت الله عليه پري بک دليل دده او محاني رضي الله تعالی مع اغه حديث تفتح مکه په مقابله نبی السلام سره دانا استو خبرم زين ترلا او یو ځنان سره له پاغي کس کا کو نبی السلام ته وینځي سره له پاغي په خپل باندې اسکل او به اچھا توکل ام مهانی دی ورکړو نو اغه تنم سکاک وکاو او بیا نبی له سلام ته سلامته وي چې زخه صايمه و یني روزه دار و مزمخه روزه و پیغمبر علیہ السلام دي ته پرمایل چې تبایا سکزا کړه د دین دی روزي کزا بک نه دی وته اوپر ملنه ز کزا هنه کوم پیغمبر علیہ السلام ته پرمایل لا یزر کی ان کاند تو دا کزاته ازر در د کی ک ستارو جروجه سوال نقلی روجه ور نغوی دني نه پتلغي چی پنبل کی کزا لزم نن پبل بشورو علي مسله سي نه مونږ وايي اد نبي عليه السلام د تبرک مسله اغه ځان لمخصوصه واقعي ده اغه یو واقعي جزيه ده خبرم زه ان تره لگا نه او پای کې نبي عليه السلام صراحت کړي د کابه نسو دغنيشت نو دک مخصوص د ايات نه او د کی نبي عليه السلام صراحت کړي صرف د نبي عليه د تبرک لپاره دغه ما ته کړی دا انور ان دا نور لوجی چې خلک نه بلی او شروع کړی یا مثلا نپلی بلی شروع کړی مز او بیا ماتي دا غي وسکای کزا کوي بس ته او یا دا جوابم کوي چې دکه حدیث محمول په مزررت د اخرت باندې چې اخرت کې او نشته نو اخرت کې مزررت او سزا د دې په تاب نه نشته دا به د په توری تبرع تبرع او په کې زر نشته نو دا د جواب دی دا غریبیت. دغه څه دی